Bland de flera tusen sjuka och sårade som samlades ihop för att transporteras bort fanns en blott sjuttonårig årig Fenric vid gardet, Gustav Abraham Piper. Året innan hade han anslutit sig till armén precis lagom för att ta del i attacken mot Ryssland. Det hela blev alls ingen paradmarsch för den unge mannen. Från första början hade han varit ansatt av sjukdomar. Och det blev inte bättre av att han under långa tider inte haft annat att livnära sig på än hårda skorpor, rovor, lingon och brännvin. Fram mot nyår hade han varit så dålig att han måste transporteras i vagn. Natten till den 23 december hade Pipers vagn fastnat i ett tumult av övergivna kärror, insnärjda hästar och styva lik utanför Gadjatsch. Det var fruktansvärt kallt. Hans kusk frös ihjäl och själv hade pojken suttit insvept i bomullstecken och med kappan över huvudet. Efter ett tag hade han fått sällskap av sin överste kammartjänare som ingenstans hade att ta vägen i snön, mörkret och kylan. Tjänaren gav sig dock strax av men glömde då att dra igen en gardin efter sig så att den kvidande köldblåsten svepte rakt genom vagnen. På detta utsatta vis hade han suttit ända till julafton, då hans egen dräng äntligen kom och hjälpte honom in till staden och regimentets sjukstuga. Det visade sig att hans fötter förfrusit. Snart följde svartnande köttet av från de skadade fötterna. Torna blev man tvingade att knipa av med tång. Han hade lyckats att undgå en större amputering, men till priset av mycken smärta. Under en lång tid skar och nöp man bort benen i hans hälar. Hans tympade fötter hade sedan bundit honom till att färdas runt som ett kolli. Gustav Abraham lät nu bädda ner sig i sin vagn. Tillsammans med de andra vid trossen kunde han bara avvakta utvecklingen och spänt spetsa öronen för att höra när det hela brakade löst. Det lösen som skulle användas i drabbningen delades ut. Detta kunde behövas stod det under ett slag kunde vara svårt att skilja vän från fiende. Uniformerna varierade en hel del inom samma armé och sikten var ofta dålig. Som vanligt blev det med Guds hjälp. Ordonanser sändes iväg till olika små posteringar med order om att dessa skulle dras in och omedelbart infinna sig vid sina respektive förband. Vid Ballonkavo... En skogsomvärvby 12 kilometer söder om Poltava, in vid Vorskla, låg en av dessa poster. Där förde den 24-årige sekundlöjtnanten och stockholmaren Karl Roland befälet över en trupp på 30 dragoner från Hjelms regimentet. Deras uppgift var att driva in proviant till sitt regemente, Och samtidigt hålla de kringströvande kosakförbanden i schack vid Balonkavoj. Fanns nämligen ett av de bättre vadställena över Vorskla. Och den lilla truppen hade vid det här laget åtskilliga små strider bakom sig. Ut till balonkavo red en av generaladjutanterna. För övrigt en av arméns absolut farligaste befattningar i strid. Den unge kaptenen Nils Bonde. Han meddelade Roland och hans män att de genast skulle ta sig tillbaka till Poltava. För Roland kom orden rätt olägligt. Han hade nämligen inte brytt sig om att ta med sig sina handhästar till Balangao. Och nu fanns ingen tid att hämta dem. Parentes. I strid brukade allt befäl ta med sig handhästar eller extra hästar under överinseende av egna drängar. Dessa hästar användes som ersättning för skadade eller dödade ök. parentes. Nu skulle Karl Roland stå utan handhästar i slaget. Även om han inte visste det när han red bort mot staden var det något som snart så när skulle komma att kosta honom livet.